13. Csak a holttestemen át 1983-tól 1984-ig Utólag mindig könnyű okosnak lenni. Gyakran mondják, hogy Nick rosszkor el a 40%-os Virgin részesedését, pedig amikor szétváltunk, ő épp úgy tisztában volt a cég bevételével és profit kilátásaival, mint én, és a helyzet nem volt túl rózsás. Akkoriban mindketten úgy éreztük, jó üzletet kötöttünk. Nick örült, hogy kiszállhat egy olyan cégből, amely a jelek szerint rossz irányba haladt. Én pedig örültem, hogy végre átvehettem az irányítást a sorsom felett, még ha tudtam is, hogy a Virgin a szakadék szélén áll. Régi barátom távozása után nem sokkal két előre nem látható esemény is történt. A CD rohamos elterjedésével a korábban megjelentetett előadóinkat újra kiadhattuk. Sokan az egész gyűjteményüket újra megvásárolták kompakt lemezem. Míg egy Mike Oldfield szintű művész kitűnő eladási számokat hozott, a Sex Pistols már nem volt olyan keresett. A Virgin vitathatatlanul a világ első számú lemez cégévé nőtte ki magát ebben az időben. Simon zenei ízlése győzedelmeskedett, és a Virgin Music uralni kezdte a top 10-es kis és nagy lemez listákat. A korábban még egy bandás kiadóként számon tartott Virgin, amely szokatlan ugrással jutott el Michael Fieldtől a Sex Pistolszég, a zeneipar legirigyeltebb szereplője lett. Egyszerre ért be mindenki, akiket Simon az előző években leszerződtetett. Nálunk volt a Human League és a belőlük kivált Heaven 17, a Simple Minds, Boy George, Phil Collins, a China Crisis és a Japan. És az volt bennük a legcsodálatosabb, hogy mindegyiket mi mutattuk be a közönségnek. Persze továbbra is szerettem volna olyan nagy sztárokat leszerződtetni, mint Brian Ferry vagy a Rolling Stones, de a mi előadói listán különlegessége épp abban állt, hogy együtteseinket mi neveltük ki, és most már a tengeren túlon is sikeresek kezdtek lenni. Miközben láttam, hogy dől a pénz a bankszámlánkra, azon gondolkoztam, mibe tudnám még befektetni. Bár addigra én is aktívan részt vettem az előadók kiválasztásában, úgy éreztem, már eleget tudok arról, hogyan kell letárgyalni egy lemesszerződést. Új kihívásokra vágytam. Most itt volt az alkalom, hogy pénzünket új Virgin vállalkozások beindításába fektessem, amivel kiszélesíthettük a cég alapjait. Szerettük volna ugyanis elkerülni azt, hogy egy válság esetén csak egy lábon álljunk. Továbbá az is terveim között szerepelt, hogy a Virgin nevét ne kizárólag egy kiadóval azonosítsák, hanem más területen, üzletágakban is képviseltesse magát. Alig három éve volt, hogy a Virgin kis híjján csődbe ment, és kettő, hogy Nick távozott. Míg az utolsó három évben túl kevés pénzem volt ahhoz, hogy új befektetésekbe kezdjek, addigra egész szép összeg gyűlt össze a bankszámlán, én pedig a lehető leggyorsabban kezdeni szerettem volna vele valamit. Amikor új üzleti vállalkozások után kutattam, eszembe jutott, hogy akár a már működő kis könyvkiadónkat is továbbfejleszthetném. Tudtam, hogy a Virgin Music remekül megél a zenekiadásból és a jogdíjakból, ezért felmerült bennem a kérdés, vajon egy megfelelően menedzselt könyvkiadó képes lenne -e hasonló sikert elérni. Ott motoszkált bennem a gondolat, hogy egy híres rockstár nevével könyvek, videók, filmek vagy épp filmzene területén is számtalan lehetőség kínálkozik. Van esz a húgom a Cambridgei Egyetem óta együtt járt Robert deveri akit családtakként kezeltünk. Bár a Virgin hagyományos értelemben nem családi vállalkozás, hiszen nem öröklődött apáról fiúra, fontos döntéseimbe mégis bevontam a rokonaimat, és véleményüket ugyanúgy figyelembe veszem, mint másokét. Tudom, hogy sok üzletember teljesen kizárja a családot a munkából, és szinte soha nem viszik be az irodába a gyereküket, otthon pedig szó sem esik a munkahelyi dolgokról. Tipikus brit szokás, hogy étkezés közben pénzről soha nem beszélnek. Azt gondolom, hogy az üzlet szerves része életünknek, ezért ha az soha nem kerül szóba az asztalnál, rengeteg lehetőséggel vész és kiaknázatlan marad. Talán ez magyarázza azt is, hogy ennyire kevés vállalkozó van hazánkban, ahol az üzletet és a családot ilyen éleset választják. Miközben azon tűnődtem, mit kezdhetnék a Virgin books van Vanessa a javaslatára megkerestem Robertet, aki akkor már három éve a Macmillan könyvkiadónál dolgozott. Robert a főnökével Rob Schrievel eljött hozzám a lakóhajóra, én pedig felajánlottam nekik, hogy dolgozzanak a Virgin Booksnál. Nem volt világos elképzelésem azon túlmenően, hogy ki kellene aknázni a rockstárok sikerei körüli lehetőségeket. Robert azt javasolta, áruljunk könyveket és videókat egy helyen, és azt a gondolatot is felvetette, hogy a Virgin a televíziózásban, rádiózásban, film és mozgóképben Valamint a könyviparban is érdekelt lehet. Robert hamarosan felmondotta meg, és eljött a Virginhez dolgozni. Robs viszont úgy döntött, egyelőre nem vált. Miután Robert munkába állt a Virgin Booksnál, azonnal leállította az addig kiadott regényeink árusítását, átformálta a cég profilját, így onnantól kezdve rockzenei és sport tematikájú könyvekre specializálódtunk. Néhány évvel később úgy döntött, megveszi a WH Ellen kiadót, amit beolvasztott a Virgin Books-ba. Utólag visszatekintve ez hibás lépésnek bizonyult, mert túl sokat akartunk egyszerre. Így 1989-re a kiadónk válságos helyzetbe került, nekünk pedig drámai megszorításokat kellett véghez vinnünk. Ez volt az egyik első cégvásárlásunk, így első kézből tapasztalhattuk, milyen fájdalmas. Ha a vállalat megmentése miatt, embereket kell elbocsátanunk. A kudarcal együtt viszont azt is megtanultuk, mekkora előnyökkel jár, ha egy vállalkozást a semmiből hozunk létre. A legjobb munkatársakat választjuk magunk mellé, és olyan légkört alakítunk ki, amilyet csak szeretnénk. Rob Schrevy egy évvel később ügyvezető igazgatóként csatlakozott a Virgin Bookshoz, Robert pedig az elnöke lett. A céget Virgin Publishing néven újra pozícionálták, amely most már legfőbb erősségünkre, a zenére és a szórakoztatásra fókuszált. A cég néhány éven belül rendkívül sikeres zenei könyvkiadó lett. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a világ első számú popzenei könyvkiadója. 1984 februárjában azzal hívott fel egy Randolph Fields nevű fiatal amerikai ügyvéd, hogy beszállnék-e egy légitársaság működtetésébe. Randolph ugyanis befektetőket keresett a londoni Gatwick és a New York közötti útvonalon közlekedő új társaság indításához. Az útvonal ugyanis Sir Freddie Laker légitársaságának 1982-es összeomlása óta üres volt. Küldött egy ajánlatot, amelyet elvittem Millandbe, hogy ott átolvassam. Előttem már nyilván több potenciális befektetővel is beszélt, hiszen nem valószínű, hogy egy lemezkiadó lett volna az első számú jelöltje, ezért óvatosan lapozgattam az ajánlatot, és közben azt mondogattam magamban, ne hagyd magad elcsábítani, eszedbe ne jusson. Már említettem, hogy az első találkozás után fél perccel bárkiről eldöntöm, szimpatikus-e vagy sem. Ugyanez a helyzet az üzleti ajánlatokkal. Harminc másodperc kell, hogy tudjam, érdekele vagy sem. Általában az ösztöneimre hallgatok, semmint, hogy hosszas elemzésekbe bonyolódjak. Aminek talán a diszlexiám is az oka, hiszen a számok, statisztikák nem az én világom, mert úgy érzem, bárhogy el lehet azokat torzítani, csak hogy alátámaszunk velük valamit. A Virgin légitársaság ötlete viszont azonnal beindította a fantáziámat, miközben az esetleges kockázatokat is végig kellett gondolnom. Egész hétvégén az ajánlaton rágódtam. Randolph kizárólag egy business class járatot szeretett volna indítani, ami nekem nem tetszett. Azon aggódtam, mi történik azokon a napokon, amikor az üzletemberek nem repülnek. Karácsonykor, húsvétkor, munkaszüneti napokon vagy az amerikai hálaadás hetében. Arra jutottam, hogy ezekben az időszakokban a szabadságokra utazókkal kell feltöltenünk a gépeket. Ha mások szeretnénk lenni, mint a business, turista és első osztályra építő légitársaságok, nekünk talán csak a bizniszre és a turista osztályra kellene jegyet ajánlanunk. Eltűnődtem, vajon mivel járna egy ilyen felállás? Valószínűleg az üzletemberek és a turisták utaznának velünk. Akkor ki az, aki nem tartana velünk? Összeírtam a kérdéseimet tartalmazó listát, hogy megértsem, pontosan milyen elvek mentén működik a repülőgépek bérlése. Ha eleinte csak egy évre lézingelnénk egy gépet, utána pedig kiszállhatok, ha befutcsol az egész, akkor még mindig lenne menekülő útvonal. Szégyen lenne persze, de legalább mérsékelhetnénk a vesztességünket. Vasárnap estére végül döntöttem. Ha sikerül egy próba évre belőni a munkaszerződések hatáját, a gép bérleti költségeit, a valutaár folyamokból adódó kockázatokat és minden mást, ami egy New Yorki útvonal elindításával jár, akkor hajlandó vagyok belevágni. 1984-ben az egyetlen olcsó tengeren túli jegyeket kínáló régi társasága People Express volt. Fogtam a telefont és felhívtam őket, foglalt volt. Egész délelőtt lehetetlen volt helyet foglalni náluk. Az jutott eszembe, hogy a People Express ezek szerint vagy pocsékul működik, és akkor könnyedén felvehetjük velük a versenyt, vagy annyira keresettek a jegyeik, hogy bőven akad hely a piacon egy versenytársnak is. Talán az a szombat délelőtti folyamatos foglaltjelzés győzött meg végleg arról, hogy ez az egész új légitársaságos nem is olyan rossz ötlet. Vasárnap este felhívtam Szájmont. – Mi a véleményed egy légi elindításáról? – szegeztem neki a kérdést. – Itt van egy ajánlat előttem. – Te jó ég! – vágott közben Szájmont. – Megőrültél? Felejtsd el! – Komolyan gondolom. – Nem hinném, felelte. – Elment a józan eszed? – Jól van! – le a beszélgetést. – Akkor ebbe most ne menjünk bele, de ebédeljünk együtt. Hétfőn reggel a nemzetközi tudakozótól megkérdeztem a Boeing telefonszámát. A társaság székhelye seattle volt, de az időeltolódás miatt egész késő délutánig nem tudtam velük beszélni. Eléggé szkeptikusan fogadták, amikor egy angol akcentusú férfi arról érdeklődött, milyen feltételekkel lehet tőlük személyszállítógépet bérelni. A nap hátra levő részében velük tárgyaltam telefonon, mire végre ráakadtam valakire, aki tudott segíteni. Tájékoztatott, hogy a Boeing tényleg leasingen repülőket, és épp van is egy használt óriás gépük. Azt is elmondták, nyitottak arra is, hogy egy év után visszavegyék, ha nem tervezettek szerint alakul a helyzet. Ezzel az alaposnak igazán nem nevezhető vázlatos információhalmazzal ültem le beszélni Simonnal és Kennel. A másnapi ebéd nem sikerült túl jól. Miután elmondtam, hogy a People Express nem lehet elérni telefonon, a boeing viszont van bérbeadó gépe, döbbentem meredtek rám. Gondolom látták, hogy a magam részéről minden szükséges információt beszereztem, és meg is hoztam a döntést. Jól látták, mert addigra tényleg elhatároztam, hogy ha kell, egyedül is belevágok az üzletbe. Te megalomániás vagy, Richard, háborodott fel Simon. Régóta barátok vagyunk, de ha tényleg úgy döntesz, hogy belevágsz ebbe, nem biztos, hogy veled tartok. Komolyan gondolom, hogy csak a testemen átjutsz el a légitársaságig. Ken nem volt ennyire szókimondó, de ő is egyetértett azzal, hogy teljesen abszurd ötlet kombinálni egy lemezkiadót és egy légitársaságot. Nem látom az összefüggést, jegyezte meg. De ha mindenképp veszteséggel szeretnéd ellensúlyozni nyereségünket, új bandákba még mindig befektethetünk. Rendben válaszoltam erre. Akkor nem kombináljuk a kettőt. A két cég egymástól függetlenül önállóan működik majd, a finanszírozás pedig nem veszélyezteti a Virgin Music működését. Beszéltem a Bőingel, és hajlandóak olyan leasing szerződést kötni, hogy a gépet egy év után visszaveszik, ha nem a tervek szerint alakulnak a dolgok, így a Virgin maximális vesztesége legfeljebb két millió font lehet. Simon és Kent továbbra is ellenezték az elképzelést. Higgyétek el, a Virgin most már megengedheti magának ezt a lépést. Erősködtem. A kockázat kevesebb, mint az idei éves profitunk egyharmada. A Culture Club rengeteg pénzt hoz, és majd meglátjátok, mekkora buli lesz. A buli szóra Simon és Ken összenéztek. Számomra ugyanis a kifejezés már akkor is üzleti filozófiám alapját képezte. Amióta döntöttem, tudtam, hogy őket is meg kell győznöm. Ezért tovább érveltem azzal, hogy tényleg csak egy gépet leasingelnénk, és hogy épp csak a lábujjunkat mártjuk a vízbe, de ha túl forró, simán leírjuk a veszteséget és kiszállunk. Elmagyarázta, mennyivel különlegesebb a nulláról felfuttatni egy légi mint egy már működőt továbbvinni. Így ugyanis, ha nem jön be, bármikor visszaléphetünk. Számomra az egész nagyon egyszerűnek és lelkesítőnek tűnt. Simon leginkább a Virgin csoportban lévő részesedése miatt aggódott. Kenny szerint pedig ezzel az elképzeléssel tényleg túllőttem a célon. Ugyanúgy, ahogy a Human Leisure szóló vita megváltoztatta a kapcsolatomat Nickkel, ez az ebéd Simonhoz való viszonyomban jelentett fordulópontot. Az utóbbi évek során többször is kiborítottam, ezúttal viszont úgy érezte az egész céget, és minden vagyonunkat kockára teszem egy teljesen hóbortas ötlet miatt. Simon imádta a művészeteket, a zenét, a könyveket, a festménygyűjteményét és a gyönyörű autókat. Engem viszont az éltet, ha állandóan elsőre lehetetlennek tűnő, óriási kihívások elé állítom magam és megpróbálom leküzdeni azokat. Ha kizárólag üzleti szempontból nézzük az ügyet, Simonnak igaza volt. Én viszont úgy éreztem ahhoz, hogy teljes életet éljek, bele kell vágnom ebbe is. A kettőn kapcsolata ezek után olyan feszülté vált, amit később már soha nem sikerült enyhíteni. Randolph British Atlantiknek szerette volna elnevezni az új légi társaságot. Az én feltételem azonban az volt, hogy a Virgin név is benne legyen. Végül megállapodtunk abban, hogy a kérdést jegeljük addig, amíg tényleg valóságá nem válik a cég beindítása. Rengeteget kellett tanulnom, ezért az általam mindig is rajongva tisztelt Sir Freddy laker kértem meg, hogy segítsen. Sir Freddie eljött hozzánk ebédelni a lakóhajónkra, ahol a repülőgépek mechanikájáról mesélt, és ő is megerősítette, hogy egy kizárólag business osztályon működő légitársaságnak komoly korlátai vannak. De az sem jó, ha egyszerűen csak turista osztályú szolgáltatást kínáltok, figyelmeztetett. Én elkövettem ezt a hibát, és ezzel olyan sebezhetővé válsz az olcsó kategóriás versenyben, ami engem is csődbe vitt, tette hozzá. Ebéd közben elfidozofálgattunk a business class jellegű szolgáltatásokról, és arról is beszélgettünk, hogy az első osztályú szolgáltatást business class árakon adnánk el, és a jegyek mellé más extrákat is beépítenénk. Két nagyon jó ötlet is az ebéd alatt született. Az egyik a grátiszként felajánlott limuzinos reptéri transfer, a másik pedig egy ingyen turista jegy mindenkinek, aki business osztályon utazik. Freddy figyelmeztetett, hogy a British Airways részéről erős versenyre számíthatok. Tegyél meg mindent tőled, telhetőd, hogy megállítsd őket, ajánlotta. Tégy panaszt nyugodtan a polgári légügyi hatóságnál, és ne liagy vissza a bírósági perektől sem, mert ők a legkönyörtelenebbek. Én elkövettem azt a hibát, hogy ezt nem tettem meg. Tönkre is tették a cégemet, és számomra most már túl késő. Igaz, hogy később dollármilliókat pereltem vissza tőlük, de addigra elvesztettem a légitársaságomat. Ha bármikor úgy látod, hogy baj van, azonnal menj a bíróságra. Ne várja, míg már késő lesz. A másik óriási kihívás a stressz, és ez nagyon komolyan mondom. Richard. Járj rendszeresen orvosi szűrésre, mert ez a munka elképesztő nyomással jár. Freddy elmesélte, hogy nemrég épült fel hasnyálmiri gyrákjából. Menj el orvoshoz, és kérd meg, hogy dugja fel az ujját a hátsódba. Abból tudni fogja, hogy mi a helyzet, mondta, és az ajtó felé vette az irányt. Örömmel láttam, hogy minden gond ellenére sikerült megőrizni a humorát. Nem törték meg a rossz tapasztalatok, és bennem látta utódját, aki ott folytatja, ahol ő abba hagyta. Az úton kifelé megkérdeztem Fredit mit szólna hozzá, ha a Virgin Atlantic első gépét Spirit of Sir Freddy névre keresztelnénk, de ő csak nevetve legyintett. Inkább ne az elsőt felelte. Az én nevem Rosszó Men, nem jó azzal kezdeni. Majd, ha már nagyobb lesz a flottád, akkor persze majd örömmel veszem. Miután lesétált a hajóról, még visszafordult, és ez kiáltotta. Egy utolsó jó tanás, Richard. Amikor a rendelőben lehajolsz, és a doki feldugja az ujját a fenekedbe, légyrésen nincsen mindkét keze a válladon. Majd hahotázva elindult haza. Rendolfal először abban egyeztünk meg, hogy egyenlő részben osztozunk a cégben. Én adom a pénzt, ő vezeti a társaságot. Randolph fel is vet két fontos embert a Laker Airways-től. Roy Gardner műszaki igazgatót és David Tate-t, az amerikai részleg vezetőjét. Mit gondolsz a névről? kérdeztem David Tate-től. British Atlantic horkant fel. Nem gondolod komolyan, hogy a világnak szüksége van még egy b -re. David reakcióját kihasználva rávettem Randolphot, hogy legyen a nevünk Virgin Atlantic Airways. Nem sokkal később létre is hoztuk a közös vállalatot. Mit gondolsz az új névről? kérdeztem David Traytet. Virgin Atlantic? horkant fel újra. Senki nem teszi be a lábát egy ilyen szűzies elnevezésű gépre. Nevetséges. Kiszállna fel egy olyan repülőgépre, amely még egyszer sem ment fel. Néhány héten belül világossá vált, hogy a Rendolfal kötött megállapodás nem működik. Elsőként a Légi Társaságok repülésbiztonságát felügyelő polgári légügyi hatósághoz mentünk el, ahol Randolph vázolta nekik a terveinket. A Harbolt and Louise irodánál dolgozó ügyvédem Colin House is jelen volt a találkozón. Néhány percig hallgatta Randolph nagyívű előadását, majd kiosont a teremből és felhívott, hogy azonnal menjek be hozzá. Nem lesz ez így jó, jegyezte meg. Azt hiszem Randolph a saját sírjátása. Amikor visszamentem a meghallgatásra, Randolphot épp a British Caledonian egyik képviselője bombázta keresztkérdésekkel, aki mellesleg ellenezte, hogy engedélyt kapjunk. Mivel a légitársaságunk egyelőre csak papíron létezett, könnyű volt megfogni minket az utasbiztonsági előírások garanciáinak kérdéseivel. Randolph türelmetlen volt, és láttam rajta, hogy egyre idegesebben és zavartabban reagál a felé zúduló kérdés áradatra a légügyi hatóság pedig egyre kevésbé volt meggyőződve arról, hogy Randolph képes elindítani egy biztonságos légitársaságot. Amikor a finanszírozás kérdéseire tértek rá, a british Caledonian jogásza felén fordult és így szólt. „Azt tudja, hogy sok is lágert kell kiadnia ahhoz, hogy életben tartsa ezt a céget. Nos, a helyzet az, vágtam vissza hűvesen. Hogy a Virgin profitja tavaly 11 millió font volt, ami több mint kétszerese az ön ügyfele a British Caledonian bevételének. Azt a tényt persze nem közöltem vele, mekkora összegeket kell más célokra kifizetnünk. A hivatal végül 3 millió fontos működőtőkét kötött ki feltételként az új légitársaság számára, és megadták az elvi engedélyt az induláshoz, így hivatalosan is zöld udat kaptunk. A légügyi hatóság ezt persze bármikor visszavonhatta, ha nem tartjuk be a biztonsági előírásokat. A repülőgép leasing szerződésének aláírása után egy újabb meghallgatás várt ránk, egyelőre azonban megkaptuk a hozzájárulást. A getvik repülőtér mellett véreltünk egy raktárat, ahol berendeztük Roy Gardner és munkatársai, valamint a személyzet bázisát. Az Oxford Street melletti Woodstock Street-en az Air Florida épületében béreltünk irodát, és rácsatlakoztunk a foglalási rendszerükre úgy, hogy a Virgin Atlantic járatok számára külön felületet alakítottunk ki. David Tate a családját visszaköltöztette Miami Bowl, Torontóba, ő pedig a Virgin Music New York irodájában szállt meg. Rövidesen a Boeing képviseletében Londonba érkezett néhány ügyvéd hogy megkezdjék a leasing szerződés feltételeinek megtárgyalását. Hamarosan napjaik nagy részét lakóhajónk fedélzetén töltötték velem, miközben Holly és Joan az alsó szinten élték minden napjaikat. Holly érkezésével és a légitársasággal folytatott tárgyalások miatt a lakóhajó egyre szűkösebbé vált. Ezért Joannal úgy döntöttünk, a család a szárazföldre költözik. Találtunk is egy tágas, kényelmes házat Ledbrook Grove mellett. Kapcsolatom rendol Filtzel aztán a Virgin Atlantic Airways áldozatául esett. Egyrészt ugyanis világosá vált, mivel a Virgin csoportnak kellett garantálni a Virgin Atlantic anyagi hátterét, a Kats Bank csak akkor volt hajlandó újabb hitelt folyosítani, ha száz százalékban és nem fele részben irányítjuk a Virgin atlantic -et. Mivel Randolph nem tett pénzt a cégbe, vonakodva ugyan, de elfogadta, hogy a Virginé legyen a többségi részesedés. Másrészt Randolph komoly konfliktusba keveredett a Virgin Atlantic néhány új alkalmazottjával. Talán, ha négy hónapnál több időt hagyunk magunknak a felkészülésre, minden másképp alakul. Mi azonban úgy éreztük, ha túl akarjuk élni az első évet, júniusban indulnunk kell, hogy kihasználjuk a nyári csúcsidőszakot, amivel összegyődhetünk annyi pénzt, amennyivel átvészelhetjük a jóval kevésbé forgalmas téli hónapokat. Ennyi munkát persze lehetetlen volt egyszerre elvégezni. Az egyik pillanatban még a légi utas kísérők egyenruháját terveztük és az étlapot állítottuk össze, a másikban már a boeing kötött 96 oldalas leasing szerződés szövegéről vitáztunk. Először David Tate jelezte, hogy komoly gondok vannak. Randolph őt Amerikában alkalmazta, és a munkája kulcsfontosságú volt a sikerünkhöz. Felmondok, jelentette ki. Sajnálom, de Randolphal lehetetlen együtt dolgozni. Mi a baj? kérdeztem. Tudtam, hogy ha David Amerikában nem működik közre a jegyek értékesítésében, a cég halára van ítélve. Nem mondhatok el mindent, felelte David, de lehetetlenné vált a helyzetem. Nagyon sajnálom, és sok sikert kívánok az induláshoz. Éreztem, hogy David mindjárt leteszi a telefont, ezért könyörögtem neki, hogy jöjjön el Londonba. Repülőjegyre nem volt pénze, így kifizettem neki, ő pedig két nap múlva megérkezett. Amikor eljött a lakóhajóra, épp a lázas és síró holit tartottam a karomban, míg Joan elment láz csillapítóért. Egymásra mosolyogtunk az üvöltő kisbaba fölött. – Ha azt hiszed, ez hangos, – szólalt meg David. – Hallgass meg, milyen hangerőn kiabál, Randolph! – képtelenség együtt dolgozni vele. David tapasztalatai megerősítettek abban, hogy ha tényleg be akarjuk indítani a légitársaságot, társaságot, Randolphot félre kell állítanunk. David óriási kockázatot vállalt, amikor csatlakozott a Virgin atlantic hiszen az egész családját Miami-ból Torontóba költöztette, miközben egyedül élt annak a Greenwich Village-i háznak a legfelső emeletén, amit még Ken Barry vásárolt. Az irodájában egy íróasztal, egy telefon és egy parányi hálószoba volt, és egész Amerikában ezzel a felszereléssel kellett egy induló légitársaság jegyeit értékesítenie. Mivel amerikai hozzájárulás nélkül nem reklámozhatta a Virgin Atlantiket, az engedélyt végül egy nappal az első gép indulása előtt kaptuk meg, David Menhetten felett hirdette New York polgárainak a céget. Egy szép tavaszi délután öt kis gép repült át zárt alakzatban a város felett, és piros-fehér füsttel azt írta az égre, nem sokára itt a Brit Virgin. Sajnos a bemutató vége előtt egy kósza felhő eltakarta a Virgin szó utolsó betűjét, ezért az emberek csak a nyakukat nyújtogatva és a fejüket forgatva találgatták, mit jelent a furcsa kódolt üzenet. David végül a jegyeleadási rendszeren veszett össze rendolfal, aki ki akarta kerülni a 10%-os jutalékkal dolgozó utazási irodákat, és egy színházi ügynökségen, a Ticketronon keresztül szerette volna árulni a jegyeket. És bár David megnézte a Ticketront, ami tényleg csak 5 dollárt tett rá a jegyek árára, mégsem akart velük dolgozni. Közben a Woodstock Streeti jegyirodánk alkalmazottai is panaszkodtak Randolph viselkedésére. Elmesélték, hogy valahányszor beront az irodába, kiparancsol mindenkit, hogy egyedül telefonálhasson. Rájöttem tehát, hogy nem Randolph a megfelelő ember az új társaság irányítására. Megígértem David tate hogy nálunk marad. Rendolf hamarosan nem okoz majd neki több problémát. Nem lesz már sokáig itt, nyugtattam meg, és addig is közvetlenül velem tarthatod a kapcsolatot. Áprilisban és májusban egyre több alkalmazott került közvetlenül az én irányításom alá. Rendolfot pedig teljesen kiiktattuk a mindennapi munkából. Egyre nehezebben lehetett vele együttműködni az ügyvédeim javaslatára, kicseréltük a záratai egyiroda ajtaján, hogy ne tudjon bemenni. Közeledett a júniusi indulás időpontja, miközben Rendolfal egyre jobban elmérgesedett a viszonyunk. Ma sem értem, hogy tudtunk mindent abba a néhány napba besűríteni. Az újonnan felvett személyzet a Woodstock Street-i irodába jött, hogy kapkodják a szüntelenül csörgő telefonokat. A boeing végre sikerült tető aláhozni a leasing szerződést, és minden jogi kérdést tisztáztunk. Megkaptuk a lehetőséget arra, hogy ha a dolgok rosszra fordulnak, egy év múlva felmondhatjuk a szerződést, és a kezdeti költségeinket is megtérítik, viszont ha egy év alatt nő a repülőgép értéke, a különbözetet nekünk kell viselni. Azt hiszem a Boeing a két hónapos tárgyalás végén igencsak meglepődött makadságunkon. Könnyebb egy egész flottát eladni az American airlinesnak, mint egyetlen gépet a Virgin-nek, tárgyaló partnerünk, miután végre aláírtuk a szerződést. Leme szerződéseink tárgyalásai megtanítottak kitartónak lenni. A leasing szerződés mellé még egy, a valuta árfolyam kockázatáról szóló megállapodást is csatoltunk arra az esetre, a font drasztikusan gyengülne a dollárhoz képest. Egyszer elvittem magammal Boy George-ot a Woodstock Street-i irodába, hogy megismerkedjen az ott dolgozókkal. A szokásos, bizarr, színes köntösét viselte. Haját befonta és átkötötte szalagokkal. Kesszűs ujján pedig hatalmas gyémángyűrű Egy pillanatra megállt az irodában és figyelte az irodai nyüzsgést. A diszpécserek szaporán fogadták a hívásokat, buzgón értékesítették a jegyeket, tájékoztatták az utasokat a menetrendről, híres embereket és újságírókat hívtak meg a járatindító útra, és az utasoknak szóló magazin próba verziójának szerkesztésén szorboskodtak. Boy George ekkor megszólalt, de jó, hogy mindkét lábbal a földön állok.